Ion Luca, partea a treia. Amintirile mele cele mai consistente despre Ion Luca se alcăduiesc din perioada 1951-1955, când ne-am fost foarte apropiați unul altuia. Apropierea a început pe un temei de ordin foarte practic. El trebuise să cedeze sau să retrocedeze uneia din ficele sale camera mobilată de pe strada Occidentului, așa încât nu mai avea unde să locuiască atunci când venea de câteva ori pe an, pe câte două-trei săptămâni, în București. Între timp, eu mă stabilisem în capitală și mă bucuram de o locuință cu două camere. l am poftit să vină la mine ca la el acasă. Pe de altă parte, a fost de ajuns ca eu să-i mărturisesc că mai vechile mele reumatisme au nevoie de un tratament balnear pentru ca el să-mi recomande băile de nămol de la Vatra Dornei și să-mi ofere o cameră în vila în care locuia, asigurându-mă că acolo voi avea și condiții prielnice pentru munca mea literară. Așa se face că Luca a devenit o aspetele meu intermitent de-a lungul a câțiva ani, iar el mi-a fost mie gazdă două veri consecutive. La Vatra Dornei nu mai locuia singur. Situația lui familială era obscură. El nu vorbea despre ea decât rare ori și cu mare zgârcenie. Fără să fie divorțat, era practic separat de soție și de cele două fete care continuau să străiască la Bacău și pe care eu nu le-am cunoscut niciodată. Legăturile însă nu erau rupte cu desăvârșire. Când se plângea de bani, și asta se întâmpla foarte des, se referea și la nevoia de a-i mai trimite neveste și ceva. La rândul ei aceasta, după cât am înțeles, se ducea periodic la Vatradorne să-și facă băile și locuia, bineînțeles, la el. Oricum, situația era ciudată și n am cutezat nicicând să-l întreb mai mult decât voia să-mi spună. La el însă se mutase de la câmpina doamna Virginia Sibila, rudă apropiată, femeie pe la 50 de ani, firavă, uscățivă, cu părul alb, colilie, blândă și inimoasă, cu mare spirit de dăruire. Rămasă văduvă și cu copiii rânduiți pe la casele lor, ea s-a hotărât să-și împartă singurătatea cu aceea a lui jenică, cum i se spunea în familie, iar aceasta dintr-un îndoit sentiment de admirație și compasiune, sentiment de altfel comun tuturor celor foarte puțini pe care Luca a izbutit să-și apropie nu e exclus ca el însuși să fie apelat la bunele oficii ale rudeniei sale. Dramaturgul nu ezita să se plângă pe toate drumurile de situația lui nenorocită, iar plângerile lui au ajuns până la urechea lui arghezi, care, întotdeauna solidar cu colegii de breazlă, s-a simțit obligat să publice o tabletă în adevărul din 8 decembrie 1946, din care spre știință copiez finalul. În ce consistă cazul domnului Ion Luca? Să vedeți! Scrierile sale pentru scenă cunosc cele două consecințe demonstrative când se produc paralel ale ivirii unei personalități exacte, succesul și insuccesul rând pe rând și alternativ. Nu și în succesul de public, asta e încă altceva, ci de cronică dramatică. Această specialitate pe care o poate profesa oricine e în mare măsură monopolizată ca și însuși teatrul. Când găsești în presă o părere distonantă în raport cu o părere unică distribuită majorității cronicarilor ca dintr-o centrală regizată, ești mulțumit și acolo de prezența unei judecăți în răspăr cu normativul intereselor apărate solidar. Cronica de teatru e ocupată de câteva nume, care ocupă intermitent și afișul, iar principiul «laudă-mă ca să te laud» trece din culise în redacție și invers, pentru cele mai riscate inepții. Luciditățile de ale domnului Ion Luca sunt frământate. Se observă în textul lui că Pana nu scrie de a joaca, de a lichiaua, și de a succesul facil. Condaiul trădează o vocație de suferință, inegal adeseori, adeseori revelator, tragicului frumos ține de conștiință, de o atitudine categoric situată în fața Universului, închis cu lacăte grele. Nu pot fi tratate dimensiunile acestui scritor cu centimetrul și cu ochelarul. Ele vin de la sine în quadrant și teodolit. Până la totala înflorire a darilor sale, care făgăduiesc teatrului românesc o mare superanță ar trebui pentru onoarea epocii, ca la cazul domnului Luca, să corespundă simetric tihna utilă unei fertilități, ce se anunță valoroasă. Cine trăiește are timpul să vadă că nu vorbesc numai ca să mă aflu în treabă. Sunt informat și contrariat să fiu indiscret, cum că autorul trăiește neînchipuit de greu. Prezența în literatura dramatică a domnului Ion Luca turbură crocodilii confortabili instalați. Nu știu ce efect va fi avut această tabletă, cu apelul ei indirect la o caritate incertă, dar pot mărturisi că Luca o ducea într-adevăr foarte greu. Omul își se profesia pentru a face literatură, nu a scris în viața lui nimic altceva decât teatru, iar de la mai iubitei încoace nu i se mai juca nimic. Uniunea scritorilor nu se hotărâse să-i acordă o pensie, ci numai un ajutor lunar, asistență care, în principiu, putea fi suspendată oricând. Scriitorul trăia într-o permanentă stare de nesiguranță și anxietate, adăugată nevrozelor sale cronice. În aceste condiții, prezența doamnei Sibila îi era o adevărată mană cerească, cu atât mai mult cu gâtia se întreținea din propria ei pensie, când contabilizată în bugetul menajului comun. În ceasurile ei libere, admiratoarea se îngrija de răvășitele manuscrise ale dramaturgului, aducând filele la oaltă și cosându-le cu în volume, Luca obișnuia să scrie pe coala ministerială îndoită în lung, așa încât din ea ieșau 8 pagini de coloană îngustă ca la stenografi, după care tot el își bătea textul la mașină cu noi intervenții și finisări. Se pare că după aceea îl interesa numai dactilograma, manuscrisele originale rămânând azvârlite prin diferite colțuri și sertare. An de zile, doamna Sibila, i s-a dedicat cu un devotament demn de admirație a celor din afara amenajului, devotament care, de la un punct, echivala cu un sacrificiu, căci nu era deloc ușor să viețuiești cu Ion Luca sub același acoperiș. Locuința mea la care avea întotdeauna cea de-a doua cheie îi oferea o daie din față, unde îmi țineam și biblioteca, încăpere prietenoasă, mai ales în vreme de iarnă, prin soba de teracotă încălzită cu gaze. Deși rugat insistent, Luca nu a acceptat în ruptul capului să-mi folosească dormitorul, nici măcar atunci când eu lipseam de acasă. Își făcea somnul pe o canapea, cam scurtă pentru lungimea lui, completată cu un scaun. Rana nu prea aveam să-i dau, eu mâncam la cantină și nu dispuneam de niciun fel de rosturi culinare, în afară de un răcitor mic cu gheață, în care se puteau găsi totuși o bucată de brânză și câteva roșii. De altfel, scriitorul ducea o viață cumpătată, nu era fumător, nu bea, mânca și dormea numai atât cât avea trebuință. Pleca în oraș dimineața cu speranțe noi și se întorcea seara, obosit și deprimat, uneori deznădăjduit. Își cheltuia vremea bătând și așteptând pe la uși, alergând de la un teatru la altul și de la un minister la celălalt, în nădejdea veșnic spulberată că i se va face o achiziție și va ieși astfel deasupra nevoilor. Cei mai mulți îl amânau de azi până mâine și din luna aceasta până în cea viitoare, iar el continua să aștepte și să mai încerce, deși nu era atât de naiv încât să nu știe că metoda amânărilor repetate este aceea unui refuz premeditat, care anume o mentalitate de provincialism balcanic îi poate atribui și o nuanță de politețe. Singurul său succes din anii aceia a fost o piețișoară pentru teatrul La Microfon, școala din Humulești, pe care radiodifuziunea s-a hotărât să-i o programeze. Am ascultat-o împreună în chiria vecinului și prietenului meu, Grigore, care avea un aparat de recepție mai bun și am cinsit evenimentul cu mezeluri și câteva sticle de bere. Numai din nevoia de bani, Luca ajunsese să facă și tranzacții de genul scria la comandă un scenariu cinematografic despre care știa dinainte că nu va ajunge niciodată film și primea un avans despre care iarăși știa dinainte că nu-l va restitui. Ion Luca era prieten mai vechi cu compozitorul Lucian Teodosiu și nu ne-a trebuit mult pentru a ne constitui într-o trinitate amicală ce avea să-i ofere amărâtului dramaturg multe ceasuri luminoase. Teodosiu nu era un nume în lumea muzicală, deși începuse bine. În tinerețe obținuse un premiu Enescu, apoi scrisese o operă Sânziana și Pepelea pe un libret după cunoscuta a ferii a lui Alexandrii, jucată cu succes la opera română. Nu-i trecuse însă niciodată priminte să trăiască din artă și să dedicase de-a lungul unei vieți arhitecturii profesia lui de bază cu foarte frumoase succese morale și materiale își construise o elegantă casă pe strada Brazilia, moștenită apoi de fiica sa, devenită soția doctorului Ștefan Ionescu Călinești, autorul Pel Amarului. Ieșit la pensie, avea timp liber și revenise pofta de muzică. că adevăratul său gen rămâne tot feria, basmul, compoziția de inspirație folclorică, și s-a îndrăgostit repede de poemul meu dramatic, Dute vreme, vin o vreme, după care mi-a cerut să-i fac un libret. Am ales una din multele versiuni ale piesei și le-am făcut, dar secretarul literar al operei române, altfel om cult, care mi-a stârnit invidia numai prin faptul că văzuse în Franța un spectacol cu Ondin, de Jean Giraudoux, a declarat că în niciun caz nu poate promova ideea unui făt frumos, tragic, idee pe atunci la noi, cum spunea el, de avantgardă și a cerut un happy end, propunere cu care nici libretistul și nici compozitorul nu au fost de acord. Teodosiu, totuși, a scris opera, dar nu a izbutit niciodată să o impună măcar pentru o, așa zisă audiție, elementară a unei dezbatări. Împărtășa, de fapt, soarta prietenului său, cu deosebirea că el nu era torturat de incertitudinea adubicatului de mâine. Lucian era o prezență tonică prin excelență, cam de aceeași vârstă, cu Luca înalt, frumos, cu părul argintiu și obrazul tânăr, se purta îmbrăcat corect, deseori elegant, niciodată fără lavalieră. Era o inepuizabilă sursă de anecdote. Le spunea cu ochii pe jumătate închiși, gustând cu anticipație efectul, apoi se dezlănțuia într-un râs contagios, irezistibil, aproape niciodată slăit până la capăt, din pricina anecdotei următoare. Umorul intra și în natura conversației lui obișnuite, colorat, călcând pe poantă și calambur. Teodosiu nu lua în serios decât două lucruri, muzica bună și dacia preistorică a lui Nicolae Densușianu, din care și alimenta pasiunea pentru etimologiile insolite. Din aceste două puncte de vedere, vestimentația și umorul, el era opusul prietenului său. Luca se purta neglijent. Așa cum îl cunoscusem la Cluj, în bluză cu fermoar, pantalon burlan, cămașă anti colorată, pantof ruginiți. Nu mi-a apărut nici când într-un costum de haine ca lumea, nu cred să l-fi văzut vreodată purtând cravată sau o cămașă albă. De la un moment dat am refuzat să mai ies cu el în oraș, vorbea porcos cu trecătorii, se lega de femei, își sufla nasul pe calda râm și numai după aceea am batistă. dă încolo, maestre, asta e prea de tot. Batistele-ți scumpe, ce știi tu? Lua totul în serios, se alarma din temirce, trăgea concluzii grave din fleacuri și era veșnic preocupat de tragismul destinului său. A fi dramaturg înseamnă a vedea lumea dramatic, exclama el cu obstinație, ori de câte ori încercam să-i alin crispările. E posibil ca atât maniera vestimentară cât și comportamentul social să fi făcut parte din propria sa natură, dar nu e mai puțin adevărat că el le și cultiva, socotind că astfel va fi acceptat într-o lume care de fapt era străină. În afara convingerii că în succesele sale se datorau în principal unor dramaturgi care îl persecutau ocult, îi pomenea apăsat pe Victor Eftimiu și Aurel Baranga, ceva mai puțin pe Mihail David Doglu, el căuta și alte cauze. Fiul al unui meseriaș, Cojo mi se pare, nu-și putea reproșa o origine nesănătoasă și ca atare, excludea prezumția că i s-ar atribui cine știe ce rădăcini burghez moșierești. Nu era singurul domn pe vremea aceea care să arboreze ostentativ, cel puțin primăvara și toamna, o șapcă de proletar. Nu avea convingeri și implicațiile politice în răspăr cu epoca adversarii lui, se pare, vânturau aserțiunea că în 1940 legionarii și-ar fi revendicat piesa Icarii de pe Argeș ca pe un simbol al ideologiei lor, ceea ce îi se întâmplase și lui arghezi cu Cimitirul Bunavestire, revendicare, dacă într-adevăr a fost absurdă, de care autorul nu putea fi în niciun fel răspunzător. Unica aventură politică a lui Luca se întâmplase în tinerețe când intrase în partidul Averescan și chiar ajunsese deputat pentru ca mai târziu să mi se laude că ținuse și un celebru discurs în Parlament. Singura obsesie socială și spaimă politică a dramaturgului era stigmatul clerical. N-am știut niciodată exact motivul pentru care părăsise clerul. Spre a se dedica exclusiv literaturii, zicea el, Cineva care îl cunoștea bine pretindea că faptul s-a întâmplat după ce diaconul lui doctor Ioan Luca îi se refuzase prin manevre bizantine o catedră la Facultatea de Teologie din Cernăuți. Oricum, dramaturgul purta greu povara posibile incriminări și, în viața de toate zilele, se străduia din răzputel să nu calce apopă, în extrema cealaltă față de Gala Galaction, care, exact în aceeași epocă, nici pe plaja de la Eforie, unde se ducea în iulie cu nepoții, nu-și păda rantia și cismele. De aici, hainele lui foarte laice, vocabularul spurcat, apucăturile de golan îmbătrânit în rele, totul menit să arate că în el nu mai rămăsese nimic din plămada fostului diacon. Nu era un apostat în înțelesul clasic al cuvântului. Credința lui era o problemă de strictă intimitate pe care refuza să-și o exteriorizeze în vreun fel. Se închina înainte de masă, dar nu se ducea la biserică, de teamă să nu fie văzut și îndauna operei lui, catalogat drept mistic. Foarte târziu am aflat, printr-o indiscreție subțire, că duminica dimineața la Vatra Torne se înfunda în pădure și acolo, în fața unui brad, citea dintr-o cărticică, într-un fel de ritual rusoist. Zadarnic încercam eu să-l conving că nu presupusul stigmat e una din cauzele insucceselor lui. Nu izbuteam să-l conving. Într-o bună zi s-a oferit și un argument concret. Scrisesem o poezie care a plăcut enorm celor doi prieteni ai mei. Nu se poate, a sărit dosiu. Asta trebuie să vadă neapărat lumina tiparului. O duc eu la redacția unei reviste și sunt sigur că o publică." S-a întors dezumflat. Ei, cum a fost?" l-a întrebat Luca. N-a mers, domnule, n-a mers. În redacție erau câțiva tovarăși. Au citit poezia cu glas tare, odată, de două ori." Foarte bună, domnule," a zis unul dintre ei. Foarte bună, o publicăm. Dar cine-i autorul? Că n-am auzit de el." Eu, bucuros și sincer, chiar mândrule mine însumi, le-am spus ce și cum că e un prieten al meu care face parte din și lucrează la... A, ne pare rău, a zis o deodată înghețat, ne pare rău, dar nu o putem publica. De ce, domnule, ați spus că poezia e foarte bună? E foarte bună, dar, vedeți, nu se poate. Mergeți în altă parte, poate că acolo... Ei, ți-am spus eu, m-a apostrofa Luca, sunt sigur că tot așa gândești despre mine. de talentul tău, n-ai să răzbești niciodată în literatură, tu nu vezi că nu ai niciun aliat de partea ta? b să răzbesc, îi răspundeam eu zâmbind, dar nu numai prin talent, ci și prin muncă, seriozitate și foarte multă răbdare. Am un mare noroc, că nu mă grăbesc. Ai noroc că ești tânăr, se domolea el, tu dai opere definitive la o vârstă la care eu nici nu mă gândeam să scriu și ofta sec. Dumneata, este un scritor consacrat. Căutam eu să-l reconfortez. Consacrat, rânja el, dar crăb de foame. A intervenea Odosiu să vă spun una cu istrate Micescu, când l-au epurat din barou. În comisie toți fosti studenți de lui și admiratori, mă rog. După pronunțare, l-au înconjurat pe sală chipurile să-l consoleze. Lăsați maestre," îi ziceau, trebuie să înțelegeți situația. În definitiv, dumneavoastră, sunteți un om cu har, harul vă rămâne, nu vi-l poate lua nimeni. Ce folos de har?" a replica Micescu, dacă mi-ați luat căldărușa." Luca râdea răzbunat. Exact situația mea, ce folos de har?" Da, mă, Luca, a întors-o Lucian, dar tu n-ai fi fost niciodată în stare să dai replica asta." – De ce? – se zburlea dramaturgul. – Mă crezi mai puțin inteligent? – Nu, ci din cauza de căldărușă. – Ești dat dracului, Luciene! – se veselea admirativ spânzuratul, aducându-și aminte de funie. Luca nu se pricepea să spună anecdote, nu spunea aproape niciodată, dar râdea cu mare poftă la cele ce îi se spuneau, mai ales la cele foarte decoltate, de care Teodosiu nu ducea lipsă. Acesta venea la mine în fiecare seară, așteptat cu nerăbdare de prietenul pe care grijile și eșecurile zilei de alergătură îl îmbătrâneau. Adăugat celuilalt prieten, căruia, în ciuda tristeților sale lăundrice i s-a atribuit întotdeauna un optimism tonic, compozitorul aducea în viața nefericitului Luca adierea unui aer proaspăt, înviorător și, în orice caz, sugestia că lumea trebuie văzută și altfel decât dramatic. Cele două verde la Vatra le-am petrecut împreună cu soții Teodosiu. În vila de pe strada parcului, vila era pe atunci, acum, pe lângă construcțiile cele mai noi, din prejur, e numai o casă modestă. Ei ocupau camera disponibilă de jos. Eu mă mulțumeam cu o de la mansardă. Printr-o înțelegere secretă, oaspeții aveau grijă să-și achite obligațiile financiare cu o sumă care să acopere și hrana anfitrionului, în așa fel încât acesta să nu simtă conspirație în care ne ajuta, cu bunătatea ei discretă, doamna Sibila. Ne-am constituit într-o familie mai mare, cu atribuții individuale bine definite. În prima ora dimineții, bărbații se îndatorau să alimenteze bucătăria. Todosiu aducea din târg pâinea pe cartelă, Luca spărgea lemne. Eu aduceam apă de la șipotul din pădure, atât de firav, încât pentru 3-4 găleți îmi trebuiau două ceasuri. După micul dejun, eu și Teodosiu ne făceam băile, doamnele pregăteau prânzul și ne întâlneam din nou, toți, la masă, deseori așternută la umbra îmbietoare a brazilor din spate, în vecinătatea magaziei de lemne. După amiază era rândul doamnei Teodosiu să-și facă băile, doamna Sibila a spăla vasele, Lucian se așternea pe lucru, având să orchestreze nu știu ce cantată sau sinfonie. Eu mă dădeam la puțină odihnă și apoi la o lungă plimbare. Preferam să lucrez noaptea. Scrisesem la Bistrița Olteană primele două acte ale Mioriței în prima ei versiune, iar acolo, în odăița de la mansardă, am lucrat în cele două veri restul. Dintre noi toți, numai Luca era cel care nu făcea nimic. Vreau să spun că-și petrecea vremea fără să scrie sau să citească, fără preocupări intelectuale. La înflorirea amenajului nostru comun însă avea în afară de spartul și căratul lemnelor o contribuție prețioasă, știa să facă bere neagră. Avea rețeta completă, ferbea compoziția într-un căzanel și rânduia sticlele, bine astupate și smolite în beci, pe generații, pentru fermentație, potrivit unui calendar anume. Berea fabricată de el era singura băutură pe care ne-o îngăduiam la mesele noastre economice, dar mulțumitoare, întotdeauna animată de nesecata vervă a lui Teodosiu, al cărui râs contamina până și lingurile. Aceasta însă se întâmpla numai la masă. În rest, deseori eram obligați să asistăm la accesele nevrotice ale anfitrionului, care își descărca furile, ca de obicei, asupra doamnei Sibila. El era din ce în ce mai obsedat de spectrul mizeriei, îi se părea că se cheltuiește prea mult, că prea repede scade alimentele din cămară, că într-o bună zi nu o să mai aibă nimic și o să moară de foame. Nu odată am intervenit pentru pace, nu odată biata femeie și-a făcut geamantanul pentru ca apoi să se răzgândească la prag. Ce să fac, Doamne, mi-e așa de milă de el, dacă lași eu moare? De fapt, Ion Luca era un vechi neurastenic și tocmai acesta a fost motivul pentru care el se stabilise la dornei în imediata vecinătate a faimoaselor băi de acid carbonic. Și le făcea cu regularitate de câteva ori pe an, cum abucase de la început, dar era tot mai evident că ele nu mai erau în destulătoare pentru starea nervilor lui. Noi, prietenii, din ce în ce mai îngrijorați, ne-am sfătuit să-l ajutăm, în sensul de a-l hotărâ să se supună unui plus de tratament, la recomandarea și sub supravegherea unui medic. Dar tocmai aici era dificultatea. Amicul nostru nu da doi bani pe toți medicii din lume, el fiind singurul care știa mai bine ce are de făcut. Luca devenea victima orgolului său exacerbat, care era mai mult decât o supraconștiință de sine, era singurul său reper la treapta supremă în relațiile lui cu ceilalți oameni. El nu putea să asculte, gândeam noi, decât de acel medic care va izbuti să-l domine, ca pe Catarina, femeia îndărătnică din piesa lui Shakespeare, și să-i supună cerbicea Pentru aceasta însă trebuia mai întâi o confruntare și m-am hotărât să-i ofer fără ca el să bănuiască. Îl întâlnisem în băi pe savantul rigor Benetato, fostul meu profesor de fiziologie de la Facultatea de Medicină din Cluj, om de o vastă cultură, nu numai de specialitate, dar și generală, pe care o cunoșteam din lungile noastre convorbiri de odinioară. I-am vorbit în amănunt de cazul Ion Luca, și l-am introdus în casa acestuia, într-o după-amiază ca invitat al meu. Prevenit, Teodosiu era de față. Am asistat atunci, timp de trei ore, la cel mai fierbinte dialog pe care mi-l pot imagina între un medic și un pacient. Conversația s-a răsucit prin toate ariile culturii, de la teatru la astronomie, de la muzică la reflexul condiționat, de la roman la structura luminii, de la pictura lui Gauguin la acizii nucleici, în cele mai neașteptate asociații. Luat la început de sus și contrazis cu dosul palmei, profesorul se infiltra cu abilitate în cutele gândirii preopinentului și le aducea nete de la suprafață, pentru că acesta să-și dea seama, fără bruscări spectaculoase, că ele ascund mult mai puțin decât ar vrea să creadă. Benetato lucra ca un fierăstrău, mecanic, întulpina unui brat care refuză să cadă. A căzut până la urmă. Luca avea pe el o sudoare rece, a taurului răpus de toreador. După o pauză de câteva zile, anume calculată, savantul a mai venit odată și încă o dată, discuții amabile, pe teme banale, la o cafea. Îl vezi pe Luca?" îmi șoptea Todosiul cu o imensă satisfacție. Din tigru s-a făcut pisoi." Înainte de sfârșitul ultimei vizite a lui Benetato, Luca accepta din partea acestuia formula unui tratament care, îmi place să cred, avea să cruțe pentru mulți ani de crize progresive. Aceasta însă n-a împiedicat-o pe doamna Sibila, ca într-un târziu, bătrână și bolnavă, să-l părăsească, întorcându-se la casa ei din câmpina.